Olako kondenen onduruz, Europako hausitegiak olako euh, kondena kartan dituela di, kestatuak, ben neugriak hartzera behartuak dira. Gertatu da lehenako, adibidez italiaren kaxuan, unkanditu euh, kondena egin hitz eta azkenean Europako hausitegiak eginduena da hartu duela baki horokor euh, bat, nune ganduen italiak zer neugri hartu behartzen, bere frexonegietako badintzako betzeko, eta gain povulakketetaen kontra borrkatzeko. Frantzia ez da in hortan bainaan baditu aere kondenak pixkaaka metatzen ari direkordan beharko du zerbait egin. Uh, barne hauziite uh, guek e reakzionatu du te pixka bat eta jadernik haskiak dira Frantses presoixo egeta ditituakkigortzen uh, indemnizazioak ematen giza eskubinen horraketa argi bat ikusten nutteladik eraik batu zen mareillako kasa uh, boeten karchua bon. uh, bainan horrek eztu egoera la tel momentuko hor uh, ikusten duguna erabaki horrekin uh, da azkenean auzitegiak bere kontrola ez du gatzen garari fresonnegetara eta eztu du uh, pertssonak atxilotuak edo garai batenzat etxiak egoiten diren lekuetara eta bon battu dugu retenzioio administratiboa eta kasuuntan komisaldegiaren uh, kasua on den erran dugu hor biziki uh, uh, egoera txarrazen nomeako komisalde eta europako baileak erraiten dutena da hor atxilo aldea biziki labura baldin bada ere, eh, hori da usaian kondutan hartzen zon baden bora egonden eta baldintzak konparatzen dira hor erraiten du, ber, e baileak berrogeita sortzi oren baldin badira ere e baldintzak hain dira gogorrak, nuk gizat duintasunaren esentzia bera ukatua den eta orduan e frantzia kondenatua da eta bide batez E, epaitegiak bere kontrola eratzen du beste gune bat etaraino, komisialdegietaraino. Europako giza eskubidean auzitegiak ere Espainia, kondenatu du biriki Joana Faltza, eta tortura saraketak ezikertziaz, eta Oianataun eta Isabel Echeveriak jasan zituztenak, eta eta da ras bera, baina auzitegi bera da. Baina auzitegi bera da. Uh, artikulu edo gize eskubide berada Hori da uh, torturaren Eta tratu txar eta humilagarrien Debekoa, Baina ez da rondas Beraz eta frantziaren kasuan uh, kondenatua dena dira baldintza Objektibo batzu eta epailak Azpimaratzen du usu olako kasuetan uh, Autoritatek umilaz, Umiliatzeko uh, Borotaterik ez balin bat zuten ere baldintza objektiboak Dibera du intasunaren kontrako erasohat Han diz, Espainiaren kasuan uh, egoera erasalatu zena zen euh, bon, torturak eta beraz euh, ekintza euh, konsiente bat estatuaren autoritateen partez. Eta, bon, gertatu dena hor Strasburgoan, haipatuak duzu edadanik, baina euh, izan da ez tratutxarrak berak kondenatuak ezaitea, baina euh, ez e, inkertanik egitea tratutxaren eta torturaren salaketaren gainean.